Speranța. Pista 14. Sub capitolul 5. Pe subopânză deasă de ploaie piezișă, brigada lui Manuel înainta din Siera Guadarama, într-un peisaj ca în 1917, cu clopotnițe dărâmate. Siluetele se desprindeau greu din noroi, coborau încetul cu încetul. Un orizont de amurg în plină dimineață, și rul lungi de foste arături, duceau spre o vale joasă, care se înălța apoi până la cerul destrămat. Și înapoi a căruia câmpia Segoviei cobora fără îndoială spre infinit, ca mare a unei faleze. Pământul părea că se oprește în dreptul acestui orizont. Dincolo o lume invizibilă, a somnului și a ploii, bubuia cu toate tunurile ei. În spate, Madridul. Oamenii înaintau mereu, împotmolindu-se tot mai mult în noroiul din ce în ce mai greu. Din când în când, printre explozii, un obuz nu exploda, se înfundă. Postul de comanda lui Manuel era foarte aproape de front. Alte regimente fusese adăugate la al său și el comanda o brigadă. aripa dreaptă mergea bine. Centrul de asemenea. Stânga-i puțin. În ultima bătălie, 60% din ofițerii și comisarii politici din brigada sa fusese răniți. Îmi veți face plăcerea să rămâneți la locurile voastre și să nu cântați internațional în fruntea trupelor." Le spusese cu o oră mai devreme. Contratacul se desfășura bine, dar stânga șovăia. Stânga nu era formată nici din oamenii din Aranjuez, nici din oamenii din Corpul Al v care veniseră să-i întărească, nici din noii voluntari grupați în jurul lor. Aceștia luptau la dreapta și în centru. Erau companii venite din regiunea Valenciei, socotite anarchiste, deși înainte de răscoală oamenii nu făcuseră parte niciodată dintre sindicaliști. De-alaltă stânga brigăzii nu mai avea niciun sergent mai vechi. Toți morți sau la spital. În fața acestei stângi, înaintau tankurile lui Manuel. Mecanice, liniștite, dând impresia că execută mari manevre chiar în timpul luptei, mergeau împotriva unui baraj de artilerie de aceeași vigoare ca barajul, ce înceca să-i oprească pe infanteriștii veniți din urmă. Nu păreau că înaintează potriva unui bombardament, ci pe un teren minat, din care ar fi explodat minele. Unul din tancuri dispărut de parcă s-ar fi topit în ploaie. Un șanț anti-tank. Un altul se culca alene lângă un geizăr de pământ noroiesc și de pietricele. Cele. Celelalte își continuau înaintarea printre țâșniturile pământului smuls, care cădea înapoi sub gulele, descrind o curbă molatică și tristă, posomorâtă ca dungile oblice ale ploii fără de sfârșit. Luni de zile văzuse Manuel tancurile înainte, în astfel, Numai că luni de zile erau tancurile inamice. Într-o zi, brigada din Aranhuies construise un tang de lemn operație magică pentru a le chema pe cele adevărate. Azi, tankurile sale se înșirau în zare peste tot, mai înainte, la dreapta, mai în urmă, la stânga, urmate de infanteriști. Artileria grea republicană bombarda zdravă în liniile dușmane care răspundeau, dar nu izbuteau să stăvilească contraatacul. În cenușiul universal, pe temici omenești de un cenușiu mai închis, urmau tancurile, dinamitorii, și secțiunile de mitraliori își ocupau terenul Terenul lor nenorocit și muiat, smuls pas cu pas noroiului. De ce erau trimise pentru întărire tankuri la extrema stângă? Pentru că stânga bătea pasul pe loc? Linia tancurilor de la extrema dreaptă până la ultimul car de luptă se rotea acum în semicerc. Se retrăgeau oare tancurile din stânga ale lui Manuel? Cele la care se uita nu se îndreptau spre fasciști, ci spre el. Nu erau întăriri, erau tancurile inamice. Dacă aripa stângă se dădea bătută, toată brigada lui era pierdută și spăltura aceasta putea deveni străpungerea frontului spre Madrid. Dacă ținea piept, niciun tank inamic nu se va întoarce în liniile fasciste. Lângă camioane, rezerva lui era gata. Putea să o arunce toată în foc, că cealtă rezervă sosă cu camioanele de la Madrid. Mașina de legătură a aripii stânci se opri în fața lui. Manuel putea fi recunoscut de departe după bluza din lână gălbuie. Comandantul se afla în spate, cu capul pe brațul îndoit, așezat pe capotă. Părea că sforă ei. Ce s-a întâmplat?" întrebă Manuel, lovindu-și cisma cu o crangă de pin pe care o ținea în mână. Comandantul dăduse ordin să fie dus la postul de comandă, dar nu sforă ea, horcă ea. Ce-a avut?" îl întrebă Manuel pe șofer. Nu vedea rana." La ceafă?" spuse șoferul. Rar se întâmple ca un ofițer să fie rănit la spate în timpul unui atac." fără îndoială întorsese capul. Pune-l aici," spuse în sfârșit Manuel și gonește între acolo să-l aduci pe Gardner." Manuel telefonase să fie găsit comisarul politic și să-l trimite la el. Cu hurducături bruște, mașina a dispărut prin apă. Manuel luă din nou binocul. Câțiva oameni de la extrema sa stângă fugeau spre tancurile fasciste, care nu păreau să tragă, căci niciunul din oameni nu se prăbușa. Dar Manuel învertea vizorul binoclului, mai lăbărța peisajul îl preciza din nou în dărătul ploii. Ei ținau mâinile ridicate. Treceau la inamic. Compania care urma, despărțită de ei printr-o ridicătură a terenului, nu-i vedea. În dărătul acestor pete mici care alergau fluturându-și mâinile ca niște insecte antenele, terenul cobora. Cobora până la Madrid. Manuel își aminti că odată cu noi veniți se găsiseră la cantonament inscripții falangiste. În spate, celelalte companii trăgeau. Mergeau către masacru crezând că prima nainta. Capitanul nu recunoștea oare tancurile italiene? Capitanul era adus într-o pătură, postul de evacuare era îndărătul postului de comandă al lui Manuel. Mort și el, un glonte în șale. Era unul din cei mai buni ofițeri ai brigăzii, fost șef al delegației din Aranjuez. Era încobrigat în pătură, mustățile cărunte erau pline de strop de apă. Printre noi veniți existau falanciști și ofițerii erau împușcați pe la spate. Aripa dreaptă înaintea mereu. Comisarul politic a împușcat pe unul," spuse șoferul. Manuel își lăsă un înlocuitor și o porni în grabă spre aripa stângă împreună cu toată rezerva. Respectând consemnul de a nu cânta internațional la frunta trupelor, comisarul politic al brigăzii, Gartner, își stabilise postul într-o pădure de pin, la intrarea primei văi, aceea spre care se îndreptau tancurile inamice. Un soldat venise în fugă la el. Era unul dintre cei mai vechi, Ramon, Printre cei noi din aripa stângă, Manuel așezase vreo cincizeci de oameni din Aranjuez. Dragul meu, comisar, printre cei noi există șase scârnevii care vor să-l împuște pe colonel. Șase, atâțeas, vor să treacă de partea cealaltă. Au crezut că sunt de acord. Au spus. să așteptăm pe ceilalți. Apoi au spus. Capitanul s-a zis cu el. Comandantul s-a zis cu el. Acum trebuie să avem grijă de cel cu tunica albă. Cu capitanul e adevărat, știi." O haită de nemernici. Știu. Vor să treacă de partea cealaltă. Poate că salți alții cei ce trebuie să-l împuște pe colonel. Când au spus asta, am zis. Așteptați. Așteptați. Am și eu niște camarați care vor să treacă." De acord," au spus. Am sosit." Cum îi poți ajunge din urmă? Tot frontul înaintează." Nu, ei nu se mișcă. Așteaptă sosirea tankurilor inamice. Trebuie să fie vreo combinație." Și pe deasupra mai sunt unii care zbiară că trebuie să o ștergem, că nu vom rezista contra tankurilor. Zbiară că te ține gura. Nu-i normal. Și atunci camarazii m-au trimis în coace. Și comisarul regimentului tău? Ucis. Gartner păstrase cu el zece soldați din Aranjuez. Băieți, le spuse, există trădători pe linia frontului. L-au omorât pe capitan. Vom să-l omoare pe colonel și să treacă la fasciști. Își schimbă haina cu unul din soldații lui care rămase pe loc. Chipul lui, ca un rom, ras, părea cam nerod când era lipsit de expresie. Și mai nerod când Gartner se străduia să devină astfel. Cu desăvârșire nerod când își scoase cascheta de uniformă și un chipiu auriu apărut peste umărul lui, care, în răstim de câteva minute, fu dat pe ploaie. Înlocuit de un comisar de regiment, plecă împreună cu oamenii săi. Pe terenul acesta săpat în formă de vâlcea, toate drumurile se îndreptau fie către postul de comanda lui Manuel și postul de evacuare, fie către drumul unde Ramon îl călăuza pe Gartner. Înapoi a unei păduriși de pin, din care curgeau și roaie, coborau într-adevăr doi infanteriști. Haideți, băieți, le tragem clapa." Uite-l, ăsta-i," spuse Ramon comisarului. Dintre cei șase?" Nu, din aia care o tulesc. Sunt cu toții obligați să treacă pe aici." Încotro," strigă Gartner, v-ați mintit?" Cei șase noi nu-l văzuseră poate niciodată. Nu-l cunoșteau decât pe comisarul regimentului lor. Fără îndoială că îl întâlniseră deseori pe Gardner, dar nu se gândeau la el. Nu se gândeau la nimic. Le tragem clapat, spun. nu echip să rezistăm acolo sus. Și tancurile, într-o jumătate de oră, vom fi izolați. Vom merge o cu toții." e Madridul." Puțin îmi pasă," spuse celălalt, un flăcău frumos, năucit. Dacă și-ar fi făcut treaba," N-ar fi trebuit sotulim. Haideți să scape cine poate. Cei din centru rezistă. Toate astea mai puțin în dialog cât în lătrături prin ploaie. Gartner se afla în fața unui soldat cu o gură prea mică în obrazul prea lat. Soldatul lăsă în jos pușca. Ia zici tu, pocitanie ultraplată, vrei galoane? Dacă vrei să dai de dracu și să te zdrobească tancurile, du-te. Dar dacă ai pretenția să-i strivească pe băieți, am să te... Un pumn al lui Ramon în coastele rostogoli pe soldat noroi. Dezarmat ca și camaradul său, încadrat de patru oameni al lui Gartner, fu trimis în spatele frontului. Gartner mergea înainte, alergând de asta dată. Mantaua galbenă a oamenilor săi devenea cenușie prin ploaie. Cei șase oameni de care vorbise Ramon așteptau tupilați într-o groapă de patru sau cinci metri, acoperiți de noroi. Nici vorba să se iște o bătaie. Uite pe băieți!" le spuse Ramon, ca și cum i-ar fi prezentat pe Gartner și pe ceilalți. O pornim întrebă comisarul. Așteaptă," spuse cel ce părea conducătorul celor șase. Ceilalți sunt sus." Cine?" întrebă Gartner cu o expresie năucă. Ești prea curios." Puțin îmi pasă. Ceea ce mă interesează e dacă stii siguri. sigur. Pentru că eu am arme, dar nu ca să le dau oricui. Câți vin cu noi?" Noi șase." Băieții și cu mine putem avea imediat zece puști mitralieră." Nu, noi șase, nu mai mult." Sunt bune, de 7,65 cu un încărcător mare. Celălalt lovi ritmic mic, dând din numeri. Nu am avea nevoie, spuse unul din cei șase, dar după părerea mea ne prind foarte bine, chiar și cele zece. Primul aprobă ca și cum s-ar fi supus. Mâinile celui care vorbise acum erau fine. asta e un falangist, se gândi comisarul. Înțelegi totuși? reluă Gartner adresându-se celui care vorbise mai întâi. E altceva decât pocnitoarea ta. Un 7,65 nu mai e un revolver de cucoană. Uită-te la ăsta. Da încărcătorul cel mare așa. Împingi cocoșul puștia așa. A 50 de gloanțe. Cum sunteți șase? Vin de fiecare mutră. Sus mâinile." Cel care răspunsese primul, de-abia întinsese mâna cu doi centimetri spre pușca lui, că se și rostogorea într-o băltoacă cu un glonț în cap. Sângele se îmbrăștie în apă, negru, sub cerul înnourat. Tancurile înainte înainteau mereu. Însoțitorii lui Gartner îndreptară puștile spre ceilalți și îl luară cu ei. Înaintea fermei îl întâlniră pe Manuel cu camioanele sale. Gartner sări în mașina lui Manuel și îl pusă la curent. Manuel trimisese piston stângi secțiunea antitanca rezervei sale. Tancurile fasciste aveau să ajungă în câteva minute în dreptul acestei secțiuni. Dacă rezista centrul, rezerva ar înlocui stânga și aripa dreaptă înainte în mereu, totul ar merge bine. Dacă nu... Centrul îl formau cei din Aranjuez și toți care li se alătura sără. Foste miliții din Madrid, din Toledo, de pe Tag, chiar din Sierra. Muncitori de la orașe, plugari, muncitori agricoli, mici proprietari, metalurgiști și coaforii, textiliști și brutari. Luptau acum într-un peisaj înțesat de ziduri mici din piatră uscată, paralele ca și curbele de pe hărțile statului major. De aici era cu neputință ca ei să nu fi văzut că, dacă tancurile inamice ar mai înainta cu 2 km, Cinci sau zece minute, niciunul dintre ei nu se va întoarce viu. Manuel dăduse ordinul de a se rezista și ei rezistau, agățați de pietre, lipiți de cutele terenului, ascunși după copacii mai înguști ca ei. Mortierele inamice se aflau în față și în spate, mitralierele trăgeau un în tir încrucișat, iar obuzele artileriei grele îi căutau din adâncurile ploii. Manuel inspectase mai întâi centrul și-și văzuse oamenii căzând unul după altul, îngropați unul după altul de pământul țâșnind sub alte obuze. Manuel văzut cum vine un val dinamic cu baionetele sale, străbătând pământul furios care exploda pe întinderi de kilometri, de parcă s-ar fi nepustit împotriva norilor, asvârlind împotriva ploii de iarnă, ploaia sa explozivă de bulgări, de pietricele și de răni. Baionetele nu luceau în peisajul acesta, unde ploaia a dizolvat tot ce aruncat pământul, și, totuși, Manuel le simțea ca și cum ar fi fost atacat el însuși. Ceva nelămurit se petrecu în adâncul ploii, în jurul nenumăratelor ziduri mici, absurde, și valul dinamic, de data aceasta nu erau mauri, se dădu înapoi de parcă n-ar fi fost înfrânt de foștii milițieni, ci de ploia veșnică care făcea una cu pământul mulți din morții lor și prin pânza de apă cu bubuituri tot atât de numeroase ca și stropii ei, arunca înapoi spre tranșeie invizibile valurile date de inamice, destrămate și dizolvate. De patru ori infanteria fascistă în lupta corp la corp, și de patru ori dispărut după pânza mare de ploaie. Frontul rezista. Dar, străpungând stânga lui Manuel, tancurile aripi drepte fasciste ajungeau la secțiunea anti-tank. Secțiunea aceasta o comanda Pepe. Oricât de puțin știau să comande, comandau acum dinamitorii din luna august care supraviețuiseră. PP mormăia. Păcat că tovarășul Gonzales nu-i aici împreună cu el, pentru mica experiență pe care avea să o facă și să o încerce. Dar Gonzales lupta la cetatea universitară. Totodată, Pepe jubila. De data asta o să vadă ei și o să-și dea seama. Urmați de infanteria lor, la o mare departare, tancurile fasciste înaintau cu maximum de viteză spre prima vale, care i-ar fi pus la dăpost de artileria republicană. În fiecare vale a sierei exista o șosea sau un drum. Camioanele aduseseră la timp pe Pepe și pe oamenii săi. De ambele părți ale șoselei, un teren destul de descoperit. Ici și acolo, tufișuri de pin negri în ploaie. Oamenii lui Pepe, ocuparea poziții, culcați pe acele ude, lungiți într-un miros de ciuperci. Primul tank pătrunse în vale la dreapta șoselei. Era un tank german, foarte rapid și foarte mobil. Sub ploaia fără sfârșit, dinamitorii aveau cu toții impresia că tankul ar fi trebuit să ruginească. În fața sa fugea cât îi țina picioarele o haită de câini sălbăticiți, care se refugiaseră în siera. Celelalte începură să se deslușească. Pepe, lungit, nu vedea terenul între mărăcini și tancurile păreau că înaintează în salturi, aplecând sau ridicând turlele ca niște căpățâni de căi. Trăgeau și lanțurile păreau că zângane, nu împreună cu răpăitul mecanic al ploii, ci cu larma tuturor mitralierelor. Pepe era obișnuit cu mitralierele și cu tancurile. Aștepta. Cu dinții desferiți într-un zâmbet dușmanos, începu focul. O mașină poate avea o expresie de mirare." Auzind mitralierele, tankurile năvăliseră. Patru dintre ele, trei din prima linie, unul din a doua, se înălțară împreună, neînțelegând ce li se întâmplă, ridicate în două picioare ca niște amenințări misterioase în ploaia de coșmar. Două se întoarseră, unul se prăbuși, al patrulea rămase ridicat, drept, sub un pin foarte înalt. Pentru prima oară, tancurile fasciste fură întâmpinate cu mitraliere anti-tank. Al doilea val nu văzuse nimic din cele întâmplate. Un tanc i-a orb. Sosea în plină viteză. Al doilea șir de mitraliori culcați început să tragă peste primul, iar tancurile se împleticiră, afară de patru care îl depășiră pe Pepe și nevăliră în linia a doua. Cazul fusese prevăzut. Manuel își manevrase oamenii. Mitraliorii din linia a doua întoarseră două mitraliere, în timp ce ceilalți și cei din primul șir continuă să tragă asupra puhoiului de tancuri fugind prin potoc în zigzag, printre pinii negri. Pepe se întoarse și el. Astea patru erau mai primeșnioase ca toate celelalte, dacă tankiștilor erau hotărâți. Brigada, până la care vor ajunge în cele din urmă, își va închipui că urmează și altele. Trei nimeriseră fiecare într-un pin. Trecuseră singure, deoarece tankiștilor erau morți. Ultimul continua să înainteze sub tirul a două mitraliere. Se aruncase cu șaptezeci pe oră pe șoseaua pustie, cu huruitul său de șenile în răpăitul mitralierelor anti-tank. Alerga fără să tragă, absurd și minuscul între povărnișurile din ce în ce mai înalte, Rătăcit pe asfaltul ciudat de singuratic, lustruit de ploaie, reflectând cerul livid. Ajunse în sfârșit la o cotitură, se izbide stâncă și rămase însepenit ca o jucărie. Tancurile neatinse goneau acum la vale în aceeași direcție cu tancurile republicane, se aruncau asupra lor infanterii îngrozite, care începea să fugă în dezordine. În față, printre pin, în jurul tancului ridicat ca o fantoma a războiului, tancuri în toate pozițiile, acoperite de crenguțe, ace de conuri de de gloanțe, cuprinse de ploaie și de rugina viitoare, de parcă ar fi fost părăsite de luni de zile. Manuel sosise chiar atunci. Dincolo de salturile ultimelor turele, aripa dreaptă fascistă fugea în dezordine în dreptul acestui cimitir de elefanți și artileria grea republicană începu să-i bombardeze linia de retragere. Manuel se întoarse imediat către centru. Fuga pe dreptei inamice în fața propriilor ei tankuri, Urmate acum, ca și cum ar fi fost tankuri republicane de oamenii lui Pepe, care n-aveau mitraliere, urmate în pas alergător prin noroi și de dinamitorii și de rezerva lui Manuel, se prefăcea în dezastru, antrenând aripa de centru fascistă. Centrul lui Manuel, întărit de o parte din trupele venite cu camioanele de la Madrid, cealaltă rămânând în rezervă, ieși în sfârșit dintre stânci într-o ordine înverșunată. Erau cei care se lungiseră în piețe în ziua rebeliunii de la Cazarma din Montani, când se trăgea asupra lor de la toate ferestrele, cei care aveau o mitralieră pe o distanță de un kilometru și care își împrumutau mitralierele în caz de atac, cei care asaltaseră cazarul cu puștile lor de vânătoare, cei care fugiseră de avioane, plângând la spital deoarece ai noștrii părăsiseră, cei care fugiseră din fața tancurilor și cei care rezistaseră cu dinamita, toți cei care știau că los senioritos recunoșteau poporul cum se cade după slugărnicie, mulțimea fără de sfârșit a viitorilor împușcați, Invizibilă catunul ce bubuia împotriva ei, ca bătăile unei tobe de la un capăt la celălalt al frontului. Fașciștii nu vor pune mâna pe goadarama în acea zi. Manuel, cu ramura de pin la nas, privea liniile încurcate ale celor din Aranjuez și ale oamenilor lui Pepe, de parcă ar fi văzut înainte în prima sa victorie, clăioasă încă de noroi, în ploaia monotonă și fără de sfârșit. La ora două, toate pozițiile fașciste erau cucerite, dar trebuia să se oprească aici. Nici vorba să înainteze spre Segovia. Fașciștii întăriți de metereze așteptau dincolo și armata din centru nu avea alte rezerve decât acelea de pe front.